Hoofstuk 67. 15 April 2017 om 2:45 die oggend. Ek sien 'n oneindige spierwit bladsy wat om na my regterkant toe uitstrek. Ek is so op die punt van die linker bladsy van die linkerkant van die bladsy. En waar daar oneindige woord staan op daai bladsy geskryf tot in ewigheid is regtig oneindig. Ek is piep, piep, piep, piep, piep klein, ek is kleiner as a pint, ek is kleiner as a komaikie op hierdie bladzij, en toe gee jy jassoa vir my helder syver water om te drink, en toe moet ek skryf, ek sien die ink so baie naabij op hierdie bladzij, dit is so, is baie kostbaar vir my, en ek skryf toe, jashua skryf, jylle as mense is onvolmaak, omdat jylle die vlees van hierdie aarde draag, en jylle draai jylle die saad van volmaaktheid ook, wat my gees is. Daarom is jylle tot alles in staat. Daarom sal jylle dit maak en in my koninkryk van liefde opgaan, want ek wil dit. As ek jylle nie sou bystaan en jylle met my gees draa en met my liefde vul nie, sou jylle niks kon doen nie en verewig vastgekluister blij sit in die bose wat jylle sielu omklem. Maar nou wil ek jylle weer bemoedig en versterk en jylle harte verbly want daar is hoop, soos die son wat skyn na lang nacht. Wees nie bevrees nie, my klein volkie, jylle wat nietig is, sal sterk wees, want ek gebruik reeds jylle swakheid om jylle te versterk. Nie een mens kan roem op sy goedheid nie, en geen boosheid kan jylle vasthou nie. In my hande le jylle soos klein swak babiekies, wat niks vir jylle self kan doen nie. Slegs met die eie vrye wil het ek jylle een mate van vryheid gegeen, so dat jylle selfstandig kan word, wetende dat jylle uit my is. Net so so ellendige pasgebore babiekie is jylle, swak en tot niks in staat nie, met my as vader en moeder wat jylle rein was en voed met my jimmelse kos. Vees daarom nie meer sonder moed en verloore in jou eie oe nie. Daar waar jy nie kan nie, gaan ek vooruit en dra en koester ek jou. Die babiekie groei gewoon vinnig as hy liefde en aandag kry, sonder dat hy dit met sy verstand bedink om te groei. Dit kom van self en is een gave uit my hand uit. Net so groei jylle toch ook geestlik ten spuite van krampe en pijn wat jylle lichame laat vertrek. Groei pijne is deel van groot word en toch, ten spuite daarvan word jy toch groot en groei in een prachtige volwassene in. Dit gebeur ook in die geest met jylle. Groei is daar wel volop, maar dit maak jylle sterk en dit help jylle om die swakheid te erken en die goeie na te volg. Selfs die verlange na die goeie is genoeg vir julle. 'n Baba verlang na sy melk en hy kry dit van sy ouers af. Net so weet ek ook waarna julle verlang en ek laat dit uitstroom in julle siele, deur julle harte, van uit my Vaderhand en Moederbors. So skep moet my vertrapte kindertjies. Ek is baie lief vir julle en wil julle nie sien seer kry nie. Ek sorg uiters goed vir julle. Draai hulle teen my bors en leer hulle om te hardloop en hierdie wetrent te voltooi as bruid van my hart. Ek sien jylle met my liefde. Onthou dat ek altyd teenwoordig is en elke woord hoor, elke daad sien, en ook die berouw voel wat jy voel nadat jy voel of jy gevaal het. Dit maak jou oe oop en maak jou weiseras voor jyn. Nou kan jy duidelik die slechte in jouself herken en weer eens een besluit maak vir of daarteen. Elke keer dat dit gebeur, is dit een oorwinning oor Satan en kry jy meer in sig in die gees. Ek weet en sien al hierdie dinge En help jylle, my kinders, om die oorwinning te behaal, want jylle voel my liefde ook, en maak dan weer kees om die liefde nog meer en dieper te volg, en so word jylle toch verryk en gevoed, en groei jylle al meer en meer in die weesens, wie jylle eindelijk werkelijk is en wil wees. Dit is baie swaar op aarde, ek weet, maar toch... Ten spyte van swaarte krag vind daar verdamping plaas en styg jy uit soos wat jy ligter en ligter word nadat jy deur die stryd gegaan het en keuses gemaak het. Jy seële is lig en styg op in my wat jy losgemaak het en jy bevry het. Dit is vir elke een beskore en net soos elke watermolekuul éventueel opstyg en verdam, so sal elke siel wel, weer eendag weer na my, wel eendag weer na my terugkeer na sy deurgang op hierdie aarde. Wees bly, want jylle is al reeds vry. Ek dra jylle op, voel jylle swak. A e pa dra sy swak kynkie en, en ondersteun hom met liefde. Hy speel met hom en laat hom weer lach na die trane van sy pijn. Ek hou jylle teen my bors en les jylle doors. Ek gee jylle die ewige lewe en leer jylle om te loop in my. Ek voet en klee jylle. My liefde is met jylle. Amen.